בעזרת השם, ספר כוכבי אור המשך, חלק ד', ששון ושמחה. פתיחה לחלק ד', הנקרא בשם ששון ושמחה. רבנו הנורא ותלמידו הקדוש מוענת ז"ל בדרכיהם, הנעלמים אשר צדיקים מתדמים ליוצרם, הניחו לנו מקום להתגדר בו שנהיה צריכים בקשה וחיפוש אחר רוח קודשם. ראי נקוטי הלכות, הלכות שלוחים, הלכה ה', באות י"ב וגם בשאר מקומות. הנמצא בספריהם הקדושים. ולכן גם אני, העני בדעת והגרוע מכל הכינויים לגנאי, יגעתי וביקשתי את שאהבה נפשי בספריהם הקדושים ובדבריהם הנוראים ששמעתי בעל פה, ובעת כל אשר חנני השם להעמיק מחשבותיי בעומק ובאור דבריהם, מזה על זה, עד שגם אנוכי בקטנות ודחאות ערכי, ומצבי הדלה והשפלה, מצאתי והוצאתי מהם את כל דבריי האלה שכתבתי בחלק הזה פה בלשון תפילה, וגם למטה במהדורה, על אודות השמחה בהשם וצדיקיו האמיתיים. כי מעוצם רוממות ונוראות המצווה הזאת, אשר זה עיקר רפואות הנפשות מכל מיני חיצים וסמים שבעולם. והיא ההצלה מרשת התאוות ממון וניוף, אשר ממילא קל יותר אחר כך לשבר גם שאר תאוות ומידות רעות, כמובן בדבריהן בכמה מקומות. ואין בה תורה ציווית הצדק בסימן כ"ג, ובהתורה היה עקב תשמעון בסימן קסט, ששמחה היא ההפך מתאוות ממון. גם אין בה תפילה שמרבה לבקש על שמחה, כי בה תלוי שמירת הברית, שעל ידי זה ממילא אין נופלים לתאוות ממון האין שם. ויהי שמחו תמחה את עמלק מקור כל הטומאות שבעולם. ויהי אשר על ידי יגאלנו הגואל צדק גם מהגלות הגשמי, ומכל מיני צרות ומצוקות גם בגשמיות. הַן בַתּּרָה אִם צַּׁעִתּּה אִם צַּׁעִלְמָה בְסִׁימן כַ״ד וַתּּרָה אַנֹכִי אִשִּׁמַח בַהֲשֶׁׁמַן צַׁוׁ וַאִן לְקִ לאף על פי שכפי פשוטו יסובבו הדברים עד שמסיים שם מרוב כל אבל דברי תורה כפטיש יפוצץ סלע. ויהיה אשר בכוחה להכניע ולשבר כל מיני קליפות המתגברים מחדש בכל מדרגה. ויהיה הנחשק, הקמיץ והסתום שיש להבין עוצם גובהו ותפארתו על ידי עוצם המניות שיש על זה. כי יש מיני מניות המובאים בחיי מוהרן, בהשיחות הנקראים בשם עבודת השם ובסימן נ"ה. תרוויו יתנאו בו, בהתגברות עצום מאוד. כיזולת זולת אשר תתגבר על האדם כבדות הדבר הזה, מרוצם ההרפתקאות העוברים על כל אחד בגוף ונפש, בהתגברות גדול ועצום כל כך, עד שצריכים להשתדל בזה במסירת נפש ממש, אף גם זאת אשר תתגבר מאוד מאוד על האדם הקלות, שנקל וקטן בעיניו מאוד הדבר הזה, עד שאינו נחשב בעיניו למצווה כלל. ומכל הדברים האלה נתעוררתי עד מאוד להעמיק בעניין זה, כי אין לנו אלא דברי בן שמחה, הנכלל במקור השמחה, העוסק לקשרנו על ידי השמחה באשר ובצדיקיו האמיתיים, ובפרט בראש כל צדיקיו ובעצמו, זכר צדיק וקדוש לברכה. והנה, כאשר נודע בספרי הבנו שהעצה של תפילה עולה על כל העצות, ועל ידי החולים ביותר לזכות לשמחה באשר, שזה התכלית מכל התכליתים, לסמוח בהשם ולדבקה בו. שעל ידי זה נכללים בו לדעת ולהשיג אותו, שזה יהיה העולם הבא של כל הצדיקים והחסידים, וכמובן לקמן במהדורה באות ג. על כן חיברתי על זה את כל דבריי, מלבד המהדורה והגרות, בלשון תפילה. וגם קצת כתבתי <coughs> בלשון המורגל במדינתנו, מחמת שהלב נמשך אחר זה ביותר, כמובן בדבריו ז"ל. כי בתיבות האלה לבד נצטמצמו השכל העליון של השמחה, מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב. כל ההוספות וההשמטות יוקלטו בסוף. ששון ושמחה תפילה א'. ריבון כל העולמים, מקור כל התענוגים וההשמחות שבכל העולמים. אהה hey, בעזרי לשמור היטב את הזיכרון בכל נקודה ונקודה של סור מרע ועשה טוב ומחשבה, דיבור ומעשה. שהיא המקשרת את נשמתי בדעת אלוקותך, בדעת למעלה מדעת ובעונג למעלה מעונג עד בלתי תכלית. עזרני להעמיק מאוד בזה את זיכרוני בכל פנימיות רעיוני, באופן שאזכה לשמוח בכל נקודה ונקודה כראוי לשמוח בזה. כי אתה הוא עצם הטוב דטוב, והעונג דעונג, והשמחה דשמחה עד בלתי תכלית. ואין סוף הוא גבול לאהבת וחמדת שמך וכבודך, באהבה דאהבה וחמדה דחמדה. כי אתה הוא אהבת נעימת חיותי, איך שעובר אליי בגוף ונפש. כי אני מאמין באמונה שלמה שכל מיני איסורים, וכל מיני עניות, וכל מיני מחלה, וכל מיני חובים, וכל מיני עונשים שבעולם הזה ושבעולם הבא. כולם, כולם כאפס ועין ממש הם נחשבים נגד התענוג הנפלא של הדבקות בלעותך ובין נעימות לנעימות של תורתך ודברי צדיקיך שיזכה כל אחד. התענוג האלוהי הזה של עולם הבא הוא גדול ועמוק יותר מכל מיני תענוג עד אין סוף. השמחה האלוהית הזאת היא גדולה ועמוקה יותר מכל מיני שמחה עד אין קץ. אהוב יותר מכל מיני אהבה עד אין קץ. אתה הוא אלוהיך היותי האהוב. חיותי הערב, עם כל מה שעובר עליי בגוף הנפש. תשוקת לבבי קלתה אחריך. חיות נפשי קלתה אחריך. אני מאמין באמונה שלמה שכל מיני איסורים שבעולם, כל מיני עניות שבעולם, כל מיני מחלות שבעולם, כל מיני כאבים ומחושים שבעולם, כל מיני מיטות, כל מיני איסורי גהנם, כאפס וכאי נחשבו נגד התענוג הרוחני של דבקות אלוהותך שיזכה לזה לעתיד כל נשמה יהודית. עזרני וזכני לאקדמה את היראה ולהתייראה ולפחוד ממך תמיד בירת העונש, בירת הרוממות. ביראה היא לעד ילע בתכלית השלמות. כי הלא גם לפחדך ויראתך אין תכלית וגבול. עתה ירו יותר מכל מיני רעות עד אין קץ. פחדך גדול יותר מכל מיני פחד עד אין קץ. עזרני שתהיה יראתך על פניי לבלתי יחטא ולבלתי אסור ממצוותך מעתה על כל פנים. מכל שכן וכל שכן מהמצווה הגדולה להיות בשמחה תמיד. שרציביתנו על ידי צדיקיך האמיתיים. שאזכה בכל עת ועת להתעורר ולהתקשר לפנימיות הטוב שבלבבי, לפנימיות החלק אלוהי שבלבבי, אשר בפנימיות הטוב הזה. תוקד ותבער בי הששון והשמחה בך, בכל מיני מוקד ותבערה. המעיין יבין מאליו שייסדתי תפילתי הזאת על דברי מוהרנת בכמה מקומות, ובפרט בלכות פסח הלכה ט', שדייקה על ידי היראה באים לשמחה. ואפילו על ידי יראת העונש, וכמורמז במאמר חז"ל מעניין ליש, לישרלן מור, אמר ליאב ויילן דה מיתנן וכו', שהוא תמוה מאוד, אך על פי הנ"ל יובנו הדברים היטב, כי היה לו שמחה גדולה כל כך, עד שאימת מוות שהוא יראת העונש, לא היה לו כוח להפיל אותו לעצבות חס ושלום. רק אדרבה, מגודל האימה והיראה מהמוות, התחזק לקיים דברי חז"ל לשמח את עצמו אין שם. ומחמת שמובא בליקוט את עניין הסימן י, שגם על ידי השמחה זוכין ליישוב הדעת, ליישב עצמו מהתכלית וכו', שזה בחינת זיכרון יום המוות, כמובן בליקוטי תפילות חלק בי סימן י, והתפילה של זה היא אינת שם, ונמצא לפי זה שאחד תלוי בחברו, על כן צירפתי לזהרות שאחרי זה שבו ידובר הרבה מעניין הזיכרון הזה. אוספות או שפה ק"א, תענוגי העולם הזה היא הפסולת דפסולת, אשר נשתלשל ונפרד מהם כפירוד הפסולת מהאוכל שבקרב האדם, וכל מי שנכשל בהם שלא בקדושה, כי בקדושה גם הם נזדכחים, אבל מי שנכשל בהם בטומאה ושלום, הוא נמשל לנפש החזיר ממש, שגם אליו נדמה כי אין טוב מהצואה אשר לועס. לא או שפה, שפה ק"ב כי לאחר שתזדכך הנפש הח... מזוהמת החטאים, החוצצים ומבדילים אותם מאיתו יתברך, אז תתדבק על ידי כל נקודה טובה באשר הם צדיקיו האמיתיים, בפרט בראש כל צדיקיו שהוא בעצמו מקור ההתקשרות, כי על ידו בעצמו נתקשר בו יתברך, ונזכה לעד ולנצח לכל תענוגי הדעת, אותו יתברך, כמובן מזה לאל חלק ג' העין שם. הוספה ק"ג כי השם ידבח ודעתו אחד, כנודע בכתבי אריזל. וכמאמר החכם, כמובא בתור החיים נצחים מליקוט א', סימן כ"א, אילו ידעתיו, הייטיב. וגם כל מידותיו הקדושות הן באחדות עמו. ועל כן, כמו שהוא ידבח אין סוף, כמו כן אין סוף למידותיו הקדושות שהם טובו וחמיו, ועונג עונגו. שכולם הם עצם דעתו ולקוטו ידבח. וכל אשר תוגדל הדעת הנשמה, אשר זה גם עצמיותה, שגם היא באחדות עם דעתה, כמובא בדברי האדמור ז"ל, בליקוד א', סימן ל"ה על פסוק, ונשמת שקי תבינם, שהשכל אין שמה אין שם, ואלוקותו יתברך. כן תגדל התאחדותה והתקשרותה בעונג אלוקותו יתברך, אשר עוצם המתיקות והטוב והנעימות, והתענוג דתענוג אשר תרגיש נשמת האדם מדעתה את השם, גם אם לא עשתה רק מצווה אחת אי פעם, אי אפשר לשער במוחנו האנושי כלל וכלל. וכן כבר נודע מה שכתב מר נצל, שדיבר פעם אחת מפירוש תיבת נצח. בהמובן מדבריו הקדושים שבאמונה הפשוטה מצווה גדולה להתפלא מרחוק על גודל ועומק פירוש התיבה הזאת. ואף אמנם שכל אשר יעמיק מחשבתו בזה, בדברי האדמו"זל בסימן כ"א, שלעולמי הדו-נצח נצחים יהיה הבדל והפרש בהון הגדת את השם. בין כל אחד לחברו, כפי כל נקודה ונקודה טובה שהוסיף כל אחד על חברו, בלי שום חקירה כלל, יראה בעיניו שהפסד שכר התדבקות בהשם, אשר מפסידים על ידי מיעוט מצווה אחת, או על ידי היעדר הריחוק מעבירה אחת, הוא מר ומרור לנפש יותר מכל מיני הרג ומוות ומכל מיני גיהנום שבעולם, אשר כולם כדאי וכדאי לסבול, וכאין נחשבים נגד זה. ולא בלשון גוזמא כתב בתפילותיו הקדושות זעקת מהירותנו עד אין סוף ואין תכלית. ולא לחינם יש לכל אחד ואחד לשפוך את לבבו כמים ממש נוכח פני ה'. כי כל מיני קינות, כל מיני בחיות, זעקות גדולות ומרות, לא יספיקו כלל לצרות הנפש העולים על כל הצרות שבעולם. אבל אם כל זאת ואחרי כל אלה, מאחר שגם פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, על כן גם החדווה שלנו יהיה גדול ועצום מאוד עד בלי די. כי הלא החילוק לנצח שבין כל אחד לחברו, לא יהיה רק במהות התענוגים של השגת אלוקותו, אבל כמות התענוגים גם ממצווה אחת יד, בלי תכלית. כי מה שאמרו חז"ל, נוח לו לאדם שלא נברא וכולי, והכתוב טוב משניהם את אשר עדן לא היה, לא נאמרו כי אם על חיי האדם שבעולם הזה, כמובן בתורה לכו חזו בליקוט את עניין הסימן ל"ט. אבל כפי התכלית האחרון שיזכה כל אחד בוודאי טוב יותר ממה שנברא וזה נאמר אפילו על הפושע שבפושעים שאין פושע יותר ממנו כי גם אצלו כל מדע עביד רחמנה להוריד נשמתו לזה העולם לטובתו הבלתי תכלית עביד ועשה כל זה כי גם כל העונשים מרים ומעורים שלו שיצטרך לסבול עד אשר יזדכך אף על שיהיו קשים וגרועים מכולם כאין יהיו נחשבים נגד העונג אשר גם הוא גם אם לא עשה בזה העולם רק מצווה אחת, כי העונשים גם אצלו יהיו מוגבלים. ותקוות חוט זוהר אין סוף בדעת למעלה מדעת, ובעונג למעלה מעונג, אשר תזכה נשמת כל אחד מישראל, גם על ידי מצווה אחת, יעד בלתי תכלית וגבול. והדבר המוגבל, אף אם הוא גדול כמו שהוא גדול, נגד הדבר שאינו מוגבל, כעין וכאפס ממש הוא כי ההלכה כדורשי רשומות שאמרו כולם באים לחיי העולם הבא שמובא שם גם לעניין ארבעה שאין להם חלק לעולם הבא גם העין בתורה עתיקה חיים נצחיים שגם אקום הזדקחו כמובן מדברי מוהרנד ז"ל שמעתי בעל פה בעניין זה מאבי הרייני כפרעת משכבו גם העין בחיי מוהרן בהשיחה של עבודת השם בסוף עוד ט' ועוד שמעתי מאבי הרייני כפרעת משכבו לעניין מה שנאמר אפר תחת כפות רגלי הצדיקים השבח וכו' והדבר והמובן בזה וכו', ומה שמובא שם שיכלו לגמרי וכו', נראה לפי עניות דעתי לפרש בזה כמו שפירש הוא בעצמו ז"ל בהלכות תפילין הלכה ד' באותי. עיין מאמר הזוהר שאין מועיל תשובה וכו', שאין זה רק בחינת התרחקות למי שצריכין להרחיקו ולכתוב עליו כן, והאומנם שגם זה וכו', עיין שם. וכהן שאמרו חז"ל על אחר וכו', ומה שמובא בהלכות וכו', שיש שלא יישאר מהם כלל, זה נאמר רק על קליפת תמלק, כי הוא שנאמר על המחות ימחה, שהוא באמת עצם הרע והטומאה. גם אם תעמיק מחשבותיך בכל זה באמונה, בתמימות ופשיטות, כי אסור להסתכל בעיני השכל מה למעלה, מה למטה וכו', תראה בעיניך שזה כנ"ל. גם בכל הנ"ל תבין מאליך שחיי האדם וכל צרכיו שבעולם הזה, אף על פי שגם הם נוגעים לעבודתו יתברך, ועל כן, בוודאי גם השתדלות עבורה <חש> מתקשרות, <חש> לכל מה גדולה ייחשב, מכל שכן השתדלות באורחניות, בתפילה ובקשה וכו', אבל לאחר כל זה, אם חיוב דעתו יתברך הנעלמה, בעלם דעלם עד בלתי תכלית, כפי מהות הנפש, וכפי שאר כל הפרטים שיש בכל זה, שלא תדבק בו רק אם יעבור הניסיונות וצירופים וצירופים שונים כאלה, כפי אשר על כל אחד. בוודאי ובוודאי כל העוני והמכאוב והחרפה והמוות כאין וכאין נחשב נגד הדבקות וההתקשרות והשגת אלוקותו ידבך. גם כל עונשי הגהנום כאין נחשבים כנגד זה כי הם מוגבלים כנ"ל. ואין מלקוטי ההלכות הלכות נשיאת כפיים הלכה ד' או ז', שגם ההודעה שתיקנו לנו אנשי כנסת הגדולה. לומר שלוש פעמים בכל יום העיקר הוא הניסים והנפלאות שהשם ידבח מסבב בכל עת בתעלומת תחבולותיו באופן שסוף כל סוף יהיה לכל אחד תיקון לנצח. עיין שם. וכבר הודיענו אדמו"ר ז"ל, שלשבר את לבבו לפני השם ידבח צריכים רק לייחד שעה אחת ביום, אבל כל היום צריך להיות בשמחה. כי אף על פי שברוחניות צריכים להיות להוט אחר השירות מופלג, כאשר נאה ויפה לחלק אלוקי ממעל, לבנו של הבורא ידבח, כמו שכתוב, בנים אתם להשם אלוקיכם, וכמובן מזה בספרי אמת, שנשמת כל אחד מישראל היא חלק אלוקיי ממעל כידוע, המרומם עד אין סוף ואין גבול ואין תכלית, לזכות בזה העולם לתכלית המעלה, שאין מעלה אחריו, אבל מאחר שכבר נעשה עם כל אחד מה שנעשה, על כל פנים אין להחזיר ולאכול שום שיהיה הריח רע נודף ביותר. כי על כל פנים צריך לעשות כאשר ציווה אדמו"ר ז"ל שצריך לאחוז החוטרא בתרי ראשין שאף על פי שכוספים ומתגעגעים לזכות לתכלית המעלה אבל לעומת זה ביותר ויותר בכפלי כפליים צריכים להתגבר בשמחה ולקיים בשמחה יגילון כל היום ולהיות שמח בחלקו בכל נקודה ונקודה ובכל סערה דה סערה איכשהו כי הלא השמחה מזה בעצמה לחולים כמונו היא מצווה שאין למעלה ממנה. וכאשר הודיענו אדמו"ר ז"ל במעשה של התם הקדוש משזכה על ידי השמחה הזאת, על שהיה שמח בתפילתו על פי שלא הייתה כראוי, וכן בכל נקודה טובה כמובן שם. לתכלית תכלית המעלה והשלמות לנבואת פנים בפנים ולהביט בתמונת השם כביכול ולהיות מנהיג כל המנהיגים. כמובן כל זה בשיחות שאחר המעשה הזאת. וכל זה סיפר לנו אדמור זה למען דעת כי כל אחד ואחד איך שעובר עליו, יש ויש ביכולתו לזכות לכל זה אם ילך גם הוא בדרך הזה. אשר הדרך הנורא החדש והישן הזה הוא הוא ההתערות הדלתתא של עולם התיקון שיקוים ישמח השם במעשיו. וההתערות הדלתתא מזה הוא ישמח ישראל בראשיו. בכל הבכיות והזעקות וכל התשובות והתיקונים שצריך האדם לעשות בזה העולם, הכל הוא בעבור שיזכה לזה שירגיש בלבבו באמת עוצם הגעילה והשמחה הזאת, שעל ידי זה יהיה העולם הבא של כל הצדיקים מהחסידים, שכל שישיגו אותו נדבח ביותר, ישמחו ויתענגו בו ביותר. וכל אשר ישמחו בו יותר, יתאחדו בו לדעת ולהשיג אותו. וגם היום כל מיני הצלות וישורות הוא על ידי המשכת הדעת מהקץ והסוף האחרון הזה. לידע הוא להאמין שכל מאורעותיו הם לטובתו. כמובן מזה הרבה בדבריו הקדושים. לשמוח באהבתו נדבח מבוקר ועד ערב בכל נקודה ונקודה טובה. ואשר על זה אמרו חז"ל שכל העושה תשובה מאהבה נתהפכים עוונותיו לזכויות. והעיקר, על ידי שמהפכין היגון והנחה בעצמו לששון ושמחה. וכמובן מזה בליקוט ההלכות, פרייה ורבייה הלכה ג', ובלכות הודעה הלכה ו' הנ"ל, עיין שם מה שמבאר בעניין זה. שבאופן אחד גדלה שמחתנו ביותר ויותר, הרי אשר כבר עבר עלינו מה שעבר, ואף על פי כן גם אנחנו חטפנו בעוצם חושך, ענן וערפל כזה, נקודות יקרות כאלה. ראיינת שם. וגם אחר כל דבריו שכתב שם בזה, צריכים לצרף עוד לזה, מה שמובא במכתביו הקדושים, ובא מזה גם בספרי הלכותיו, שבכל דיבור ודיבור שאדמו ז"ל יורנו וילמדנו, עוד ירמוז לנו להבין מעצמנו על ידי רימזי ידי חוכמתו הקדושה, המלובשים גם היום בספריו הקדושים. וכמובן מזה בעצ... במעשה של הבנים שנחלפו, שהתיקון של הבן מלך שהוא מרמז על כל אחד מישראל, כמובן בליקוטי הלכות ברכת השחה הלכה ג', לא היה רק שנעשה מבין דבר מתוך דבר. כי אף על פי שעיקר בחירה להבין מעצמו, הוא רק אצל גדולי גדולים שהם מבחינת משה, שהוסיף יום אחד מדעתו, אבל גם אצל אנשים פשוטים נמצא קצת מעין זה, שזה עיקר שורש הבחירה של כל אחד. ובעבור זה הזהיר כל כך אדמו זל לצעוק להשם מטבח על תיקון העצות. ומכל שכן וכל שכן בדבר נורא ונשגב כזה צריך להשתמש בזה יותר ויותר. וכן מובן מדברי מוענת זל בעל פה. שמעתי <שמע> בעניין זה שמחמת זה הטעם גם ראש השנה הקדוש אחר הסתלקותו לנסוע לאומן לא גילה בפירוש. תפילה ב' <בית> ועוזרני אבישי בשמיים להידבק כל כך בשמחה הקדושה עד שתהא דעתי נוחה ומיושבת בכל עת לחשב את נפשי תמיד את גודל ועוצם שטות ושיגעון תאוות עולם הזה ועבליו, אחרי אשר יודעים בבירור בלי שום ספק שפתאום פתאום היו נלכדים עם צודת המוות. ולא יהיה מישהו יוכל לפדות ולהושיע מזה, ואז יהיו מוכרחים להקיא ולהחזיר כל התאוות שהכניסו לגוף. ולא יהיה מהם שום יתרון ורווח כלל וכלל, ואז יהיו מוכרחים להתחבר עם המלאך המוות בלי שום טענה, ולהושיט לו הצבא בלי שום תירוץ. ולטרום טעם הגסיסה והמוות שהוא מער ומרור מכל מיני מהירות שבעולם. ואסתכל בעיניי לכל צד, אולי נמצא אחד שיוכל להצילני מזה, וכל אוהבי ורעי מנגד נגעי יעמודו, ולא ירצו להביט ולהסתכל כלל על זה. בכל הגוף שהלעיטו אותו בתאוות יהיה מוכרח להתבלות בעפר ובבטן התולעים, ולא יהיה מקום להתחבא ולהתאמן מכל זה בשום אופן. ואם אפילו אהיה מובטח בכל השמונים שנה, גם הם יפרחו כאף עין. וגם הרבה מהם כבר חלפו ועברו, וכן יעבור ויפרח גם השאר. מכל שכן וכל שכן, שגם אם זה המעט, שעד שמונים שנה אינם מובטחים כלל. כי אינם מובטחים בחיים אפילו רגע אחת. ובכל רגע ורגע מוכנים ומזומנים להיות ניצודים במצודה הפרוצה על כל החיים. ועתה על מי בטחתי כי מרדתי? וגם מה אני רוצה להרוויח. האמני יודע שהכל הבל הבלים גרוע מהבל הבלים אבל אלפים פעמים? כי גם השיר הגדול שבגדולים והממלא קרסו, בהערף עין הזה, בכל התאוות המדומות, גם הוא מוכרח לרד, לעבור, וללבוש תכריכים, ולשקוב ברגליו אל הדלת, ולעטוף את עצמו באצורה הירוקה ופני המוות בלי שום ספק. בכל עבר ועבר יהיה מוכרח להתרכב ולהתעפש ולהתעכל לשיני התולעים, ולהתעכל בבטנם המזוהם והמשוקץ. ולא יועיל ללא כסף וללא זהב. ועתה מה יש לי לאבד ולהפסיד בעולם מבוכות עסק, שאחזק עצמי בתורתך ומצוותיך. והנה מחמת של זה לזהיר מאוד לשמור את הזיכרון הזה בכל יום. כמובן בליקוד א' סימן נ"ד, ובליקודי הלכות הלכות ברכת טרח. ברכת הפירות, הלכה ה' אות י'. מובא שם שעיקר שמירת הזיכרון הוא על ידי הדיבור שצריכים לדבר בזה הרבה. אולי נזכה להזכיר את עצמנו שלא יטע אותנו העלמה שניתנה על זה בלב כל אחד, כמובן מזה בדבריו, בהלכות שחיטה, הלכת ה' אות ה', שאף על פי שנדמה לכאורה שכולם יודעים מזה, אבל באמת זעירים אינו שזוכים לדעת מזעיין שם. ועל כן היו רגילים אנשי שלומנו אדבר בעניין זה הרבה מאוד בכל מיני לשונות. ועתה מחמת שאנשי המנה עבדו, בכל יום ויום אנו הולכים ודלים. על כן אמרתי לרשום על כל פנים ולהעתיק עניין הזיכרון הזה, גם בלשון אשכנז, מטעם המובא בהפתיחה עיינת שם. תפילה ג' ריבונו של, של עולם, אתה יודע שכאשר אני מיישב לפעמים את דעתי, איני יודע בעצמי איזה פירוש להגיד עליי. כי הלא דעתנו אבינו שבשמיים, שאנו נקראים ונחשבים אצלך כמו בנים ממש כביכול, וכל צערך ויסוריך כביכול, על שאין אנו רוצים לקבל מאיתך תענוגים הבלתי תכליות שאתה מתענג בתענוג עד אין סוף, והשפיעך אותם עלינו. ועתה יאומן כי סופר שכלות ושיגעון עצום ונשגב כזה. להמיר ולהחליף מקור החיים, מקור התענוגים. השם יתברך, אשר מכל תנועה ותנועה שפונים אליו לעשות רצונו יתברך, נתאסף ונתרבה לאדם מהות התענוגים בכל המדרגות שיעלו עד סוף ותכלית, עד אין סוף ותכלית. בעד מקור המרירות והמכאובים, מקור הקציסה והמוות, קליפת עמלק ימח שמו. אנ שכלי, אנ חוכמתי, אנ דעתי, עד מתי? עד מתי אהיה משוקע בחושך ואפלה כזה, בדמיונות וטירופי הדעת כאלה? למתי אני דוחה? הנה יום, הנה לילה, ורואים בעיניים שהעולם הזה גרוע מאפס. עוזרני ואשייני מעתה, מי שבשמיים, להתבודד בשדה בכל לילה ולילה, לצרוק לפניך מעומק הלב על כל אשר עובר עליי, ולפרש היטב את הוות שיחתי לפניך על כל מיני מניעות המונעים אותי להיות כרצונך באמת. בכל זאת, אתחזק עצמי אחר כך בשמחה עצומה ונשגבה בך ובצדיקך אמיתיים, בשמחה שאין לה קץ ותכלית, עד שישא ליבי את ידיי ורגליי להמחאת כף וריקודים, הרבה כרצונך הטוב. ועוזרני ואושייני להתחיל בכל פעם מחדש להתגבר באזות גדול מאוד נגד כל המלעיגים מזה. כי גלי וידוע לפניך שבימינו אלה נתקפל החושך, המחשיך, אנפבריאטה, בכפלי כפליים, קודם אור יום אשר נקבה אליו. והתגבר והתפשט בכמה וכמה דרכים ונתיבות חדשים וגם משנים מה שאין הפה יכול לדבר ולחשוב כאשר אתה ידעת גודל חילול השם מהספרי פיקוס שנתרבו בעיתים האלה בכל פינה ופינה לאלפים ולרבבות הן בלשון עברי והן בלשון אשכנזי וברוב תעלומות דרכיך נתת למחבריהם חוכמת העכביש להוציא לך מפיהם ולעשות מזה מצודות וחרמים לצוד וללכות בהם נפשות הזבובים העוברים בהם למצוץ את ראשם לאוכלם ולעבליים עד שיתהפכו למהותם. והם מרבים להלעיז להתוצץ מכל מצווה ומצווה ומכל עבודה ועבודה של ישראל, מכל שכן וכל שכן ממצווה שאדם דש בעקב כזאת. אשר הבעל דבר מתלבש עצמו במצוות היראה ומכניס ומביא גם בלב הכשרים, שחלילה לבלות זמן על המחאת כף וריקודים ושמחה בהשם. אצילני ברחמך מכל מיני מבוכות וטעויות שבעולם, ואהיה בעזרי שגם בעת שלבי אטום ומבולבל. מלהרגיש היטב את השמחה האמיתית, אהיה בעזרי שאמשיכה עליי על ידי מילי דשתותא, ועל ידי ריקודים ושאר תנועות בגוף, ועל ידי שאעשה עצמי כאילו אני שמח, ועל ידי כל הנגינה מביאה את השמחה בלב, ועל ידי דיבור שאדבר הרבה את דברי השמחה בפה, שגם זה מביא את זיכרון השמחה בלב תמיד. עד שאזכה בחיים חיותי לכל אשר איש הישראלי צריך לזכות ולמלות כוונתך בבריאת עולמך בתכלית השלמות כראוי. ולה אהרול בכיסופה קמך, עד שאזכה גם אני בתוך כלל נשמות ישראל לתקוות חוט זעורך אין סוף. בדעת למעלה מדע, מדעת ובעונג למעלה מעונג עד בלי תכלית. הוספות <מח> קופו, כי על ידי כל חטא וחטא נדבקים אליו, ועל ידי זה נתווסף ונתרבה לאדם מהירות ומחובים גדולים ועצומים, אשר יהיה מוכרח לסבול עד שיזדכך מאיתו. ק"ז בי אי אפשר לדבר ולטעון עמהם כלל, אחרי אשר בדעתם, אשר יקדשו ויתארו בנשגז ובשאר מעשיהם הטובים, הם מבינים שקשה מאוד לדברי הצדיקים האמיתיים. ואם עיניהם העכבישיות רואים הם שאין גיהנום, ועתה איך הם לא יחכו שניהם החזיריות עם לעג ושחוק. שפה כופחת. נראה לפי עניות דעתי שבזה מכוון הפירוש בדרך סוד שמפרש האדמו"ר ז"ל את הפסוק, והיה עקב תשמעון, שמרמז על שמחה וריקודים. אולי פירוש בדרך פשוט ודרש שמובא ברש"י ז"ל, שמרמז על מצוות שאדם דש בעקב. והי-הי. כי אין לך מצווה שאדם דש בעקב כמו מצוות השמחה והריקודי. שפה קט כנודע ומפורסם מאמר האדמוז על המובא בהשיחות שאי אפשר לשמוח כי אם על ידי מילי דשטותא. גם העין נקודי הלכות ה' נ"א, הלכה ד', אות ה' ואות ו'. שפה קי' העין בספר א' ב' בסימן שמחה באות ח'. תפילה ד' ריבונו של עולם, אבי שבשמיים, לבבי, חיותי ותענוגי, נצחי. לפניך נגלה את כל הטלאה אשר מצעטנו, ואת כל השטף מים רבים העובר עליי בכל עת ועת. עד שכמה וכמה פעמים קשה, קשה וכבד עליי מאוד אפילו לבקש על שמחה. כמה וכמה פעמים מר ומרור לי במרירות דמרירות כזה, עד שבאמת גם בשם מרירות אי אפשר לכנות זאת, רק בשם המושל. כי אין מכה למכותי לדמות, אין מכאוב למכאובי להשוות. ומחלותי ומצוקותי כבדו ורבו אלפים פעמים מקינותי וזעקותי. אבל אם כל זאת, אם כל זאת, גדלו ועצמו וסגבו רוממותך על כל ברכה ותילה. כי אין כל תוכל ולא יבצר ממך מזימה, ובידך וכוחך עתה גם עתה, לחכמנו ולהביננו ולהודיענו עצות אמיתיות. עמצות עמוקות, מתוך עומק עומק החושך שנלכדתי בו. באופן שיהיה ביכולתי גם עתה להפוך כל ההגונות והנחות שהמשכתי עלי ועל אחרים, את כולם יהפוך בכוח מקור ההתקשרות בך לששון ולשמחה, לגילה, רינה, דיצה וחדווה. כי באמת כל אשר גדלו ורבו ביותר ויותר מכותיי ומכאוביי, כן כן יגדילו ויאדירו ביותר ויותר בכפלי כפלי עם ההתדבקות וההתקשרות בך לעד ולנצח. עד שכל מיני צער ומכה ומכהוב, כי אין יחשבו <coughs> נגד הששון <coughs> והשמחה שיהיה מכל אלה לנו בשמחה ולשמחה בנו. ולעולמי אדון נצח נצחים נודה ונאמר כל אחד, עודך אדוני כי ענפת בי ישוב אפך ותנחמני. תפילה אה, ובה נשנה מקצרה בקצרה, בכל הנזכר, ועוד נתחדש באיזה דברים. ריבונו של עולם, עוזרני לקשר את ליבי לדעת, שיהיה נרגש תמיד בעומק עומק לבבי התכליתה, נעיצוץ הדעת המתנוצץ בי לפעמים, מעוצם טובך הגנוז והצפון לכל אשר יזכו לזה. כי היש אהבה, כי אהובת הממציא מאין די יש כל הנאהבים והאהבות של כל העולמות? היש תאווה וחמדה כתאוות וחמודת הממציא מעין ליש כל הנתעבים והנחמדים הגשמיים והרוחניים שבעולם. היש שמחה ומתיקות ונועם וטוב ותענוג כתענוג הדבקות וההתאחדות עד בלתי די וגבול. האין כדאי להמתין על זה כל ימי חיי העולם הזה הפורחים כרגע כצל עוף הפורח ממש? <coughs> כנראה זאת עין בעין לאמיתת עומק המחשבה בפריחת הזמן של כל אחד אחד, ביזכרו מה שנעשה עמו, בימי נערותו שנחשב לו כמו שנעשה עמו זאת ביום אתמול. אין כדאי לסבול בשביל זה כל מיני אוי של היוצר והייצר. היש שיגעון כשיגעון הבלתי מתרצה להמתנה והזבלה הזאת, הוא מחליף כל זה בחמדת צועת החביות, הוא המלא צועה וטינוף ותולעים, שיקוצים וסירחון. ועומד ומוכן בכל עת להתפשטות הסירחון גם בדפנות שבחוץ מפגע המחלה והגסיסה והמוות, שיפגע בפתע פתאום בלי ספק. וזולת מה שעל ידי החילוף הנ"ל נתרבה ונתגדל, על ידי זה בעצמו סבילת האוי הנ"ל אלפים ורבבות פעמים. ריבונו של עולם עושה אני לבעל להתגבר עליי מדור הקליפות והימי רע שנשקעתי בהם נעקמת לבבי במבוכות, לעקור חס ושלום מדעתי גם התנוצצות הנ"ל. כי אין הונאה כהונאות המבוכות והאפיקורסות. עוזרני להתקשר בכל לבבי ונפשי בתורתך וצדיקיך האמיתיים העוסקים להביא ולהכניס כל התנציצות הזה בלבנו ובדעתנו. עוזרני לבל יסכינו בעיני כל הנעל ושאר דבריהם הנוראים. עוזרני לבל ירשילני היצר הרע מלבקש על זה על כל פנים בכל יום ויום. כאשר הודעתנו על ידי צדיקיך האמיתיים שכל הקיום והמעמד מבין מצולת העולם הזה הוא על ידי התחזקות בלי גבול בתפילה ובתחנונים איך שעובר. כי אין דבר המציל מהונאת הסטרה אחר כמו האמונה והתפילה למי שחזק בזה. עוזרני לזרוק ולזרוק לפניך בכל יום מעומק לב כראוי לי לצעוק. הושענא למענך אלוהינו הושענא. הושענא למען צדיקיך האמיתיים הושענא. הושענא למען ראש צדיקיך האמיתיים, הושענא. הושענא והושיענא, שיתהפך מעתה על כל פנים כל התאוות וחמדות שבטבעי אל הקדושה. חוס וחמול ורחם עלי מעתה על כל פנים. וצווה למלאכיך הקדושים שיסירו מעלי כל הבגדים הצויים והמטונפים, המעקמים את לבבי בתאוות הגופניים וחומרתיו העכורים. וילבישו אותי מחלצות בבגדים נקיים וזכים. בטבעיות מזוכחות וטהורות באופן שלא אחמוד ולתווה רק לשמך ולזכריך, לשמחתך וחדבתך, להשגתך והשגת תורתך ודברי צדיקיך האמיתיים שהם אחדותך. רחם עלי ועוזרני לקבל את תפילתי ובקשתי גם בעוצם מיעוטם וקוטנם בכמות ואיכות. כי יש תפילה מיעוטה בתכלית המיעוט בעולם, שלא יהיה ביכולתך לקבל אותה, ולהוות גם איתה כלים להשפעת ישועתך. היש לב אבן בעולם שלא יהיה ביכולתך להפכו ללב בשר? היש לב נבוך בעולם שלא יהיה ביכולתך לעקור מאיתך כל המבוכות ולהפכה ללב ישר? וגם הלא כבר הודעתנו על ידי צדיקיך האמיתיים שכל אשר נשקעתי ביותר במקומות המטונפים משם די כי אם הייתי זוכה להתאר ולהזדכך בתכלית הזיכוך ולהתעלות בתכלית העלייה הייתי גורם על ידי זה טהרה וזיכוך גם לכל יושבי תבל שתעבור גם מהם רוח הטומאה והצואה, שיסיר ויתעקר גם מהם טבעיות קטנות מוחם להתגאות ולהתעקש מלהתבטל נגד דעת צדיקי אמת, מלהשכיל ולהתבונן שכל העולם הזה אינו רק מעבר ודרך לפי שעה, לסחור בו הסחורות אשר נצליח בהם לנצח בתענוג הנצחי עדי עד. וכל אשר יעמול בו בהחקירות ההמצאות אשר בו, אין סחל ופתי כמוהו. עוזרי אני להתעורר ולחשוק אליך בכל מיני חשק ורצון כמו שאתה רוצה שרצה ולא אטעה עצמי להיות נדמה לי כבר שכבר אני רוצה באמת כי רק אתה יודע כל מצפוני לבבי עד הסוף יותר ממני כי באמת איני יודע כלל איכן אני בעולם וכמה פעמים נדמה לי כשכבר אני משתוקק בכל יב להיות כרצונך ובאמת אין זה רק דמיון עוזרי אני לזכור ולא לשכוח שאיני מטעה בזה כי אם את עצמי ולא אותך חס ושלום ריבונו של עולם לפניך נגלה שמעוצם תעלומות ברכיך בהנהגות שונות באדם ומקום וזמן אי אפשר לברר בשום אופן את היתרון והתועלת של התפילה והבקשה אבל בכל זאת אנו מאמינים באמונה שלמה שבאמת אין שום דיבור להריג חס ושלום וכל דיבור ודיבור עושה רושם לטובה עוזרני להתחזק בזה בלי שיעור וערך על כל תנועה ותנועה כי כבר הודעתנו, שכמו שאין רגע ולא פגע, כן צריך לקיים, אין רגע ולא פגע ובקשה. ובפרט בעניין רפואת השמחה, אשר הן רפואה טובה ומתוקה כמוה. רפואה נוחה וקלה גם לחולה ומוחלש כמוני. עוזרני להיות בקיא בכל מיני שוב וירידה, חס ושלום, שבגוף ונפש, לבלי להתרחק על ידה מהשמחה הזאת. לבב עיקש ועצב, עשר ממני רע לא אדע. שבעני מטווח ושמח נפשי בשורתך ותאר לבבי לעובדך באמת. הביא לו רצון עם רפי וגיוני מי לפניך, אדוני צורי וגואלי, אמן ואמן. הוספות הוספה קי"ג. העין בליקודי הלכות פציעת הפת הלכה ה', בפירוש המאמר חז"ל על פסוק על זאת, התפלל כל חסיד אליך לעת מצום, זה בית <בט>, הכיסא וכו'. <t> <ו FEMALE> <כו'> ועד אמור זוטרא עדיף מכלו עיין שם. שפה קי"ד זאת צריך לכפול ולשנות, שאף על פי שרצונו יתברח שיתקן האדם בתפילתו איתאותא דלתתא, כלים לקבל השפעתו יתברח, וגם יש לבקש ולהתפלל מאיתו יתברח על איתאותא דלתתא והתפילה בעצמה, שנהיין מתעוררים לתפילתו ועבודתו, ושיקבלם בהרחמיו, שכל זה הוא כמו כלי אומנות לעשיית הכלים. כי תיקון הכלים לקבל השפעת עוזו ויכולתו ידבח, לעשייה בעצמה של הכלים לקבל כל ההשפעות, אף על פי כן, אם רואה האדם שאחר כל טענותיו ותפילותיו אין נתמלא בקשתו, אל יבהלו רעיונותיו על זה. כי אם לעתיד בעולם השגות של דעתו ידבח ותבונתו ידבח בטעמי הנהגותיו, בפרטי פרטיות באדם, מקום וזמן, ובטעמי מצוותיו ואזהרותיו עלינו על ידי הצדיקים האמיתיים, שבכלל זה גם אזהרת התפילה הנ"ל, ובשאר פליאות למעלה מהדעת כאלה. ואף על פי כן עד אין סוף גדולתו למעלה מגדולתו, מגדולתנו, ועצם אמיתת ידיעתו מעצמו למעלה מידיעתנו בו, מאחר שהוא אין סוף. ועתה איך יעלה על הדעת שיגעון ועקשות כזה, לשאול ולהקשות קושיות ולרצות להבין בדעתו המגושם אפילו משהו דמשהו? כי הלא גם כל מה שמובן בזה על ידי דבריו בעצמו יתברך. אשר הודיענו מרוח שכינתו ידבח, המדברת מתוך גאונם של צדיקי אמת, בחינת משה כנ"ל. את כולם צריכים לקבל באמונה פשוטה בתכלית הפשיטות, באופן שכל אחד כפי ערכו בונן על ידם בעצמם בתכלית הידיעה דלא נדע, שאין יודעים כלל ושאי אפשר לדעת כלל. הוספה קי"ז כמאמר רבי שמעון בצאתו מן המערה, מניחין חיי עולם ועוסקין מחיי שעה. וגם רצונו ידבח בקיום העולם והיעדר ביטולו כמובן שם. אין זה רק מציפייתו והבטתו עד סוף כל הדורות, אשר סוף כל סוף יגמור מה שחפץ די כא במשקל הבחירה והניסיון, אשר ישקול לכל אחד, וכמובן מזה לעיל בסוף חלק א', אמת ואמונה אין שם היטב.